Ipagaldean, hasteko, bada azken urte hauetan ere, fen, giro bat edo gazteak badutei duritzen zait gogo bat ere behiz laburantzara horbiltzeko eta kalitatezko zerbait egiteko, pixka bat produktuak bururainora maiteko eta bada pixka bat nahi keri hori duritzen zait ari dela hunditzen eta horrek ere gogoa maten du gazte izanik ikurste aurako dinamika bat badela Lagun sendorhek. Gaino. Yeah. Yeah.